що все ще лежала на його плечі, своїми довгими пальцями підніс до вуст і поцілував. «Дякую, що врятували мене від смерті!» Від теплого дотику ніжних вуст підлога попливла у лани з-під ніг. Дівчина думала, що впаде, але стояла як зачарована, дивуючись про себе дисонансу цих чуттєвих аристократичних пальців, і з простими, дещо грибуватими рисами обличчя. І ненавиділа себе за те, що уявляє, як витончені руки короля торкаються її щоки, шиї, як опускаються нижче туди, де під сукнею ховається на тільний хрест. А потім мрії обірвалися, бо король все ще не випускав її пальців зі своїх. І Світлано з тепла кинуло в жар. Спалах божевільного, неймовірної сили потягу пронизав її як спис. І вона здригнулася, не пригадуючи, чи хотіла когось із такою силою в тому житті. Ні, ніколи, інакше вона б цього не забула. Навіть самої пристрасті, без її логічного завершення, не забула б. «Як вас звуть?» – спитала вона, аби щось сказати. На вустах короля промайнуло щось схоже на гіркий усміх. А може, їй це тільки примарилось, бо він швидко відказав. «Олесь!» «Це скорочене від Олексія?» «Скорочене?» Здавалось, він не розуміє, про що йде мова. «О, так, тобто ні, моє родинне ім'я – Олекса». «І який? Перший чи другий?» «Не перший і не другий». Питання чужинки ставили його в глухий кут, але чомусь не дратували. «Просто Олекса. І все». «Єдиний?» – пожартувала Світлана. Та раніше, ніж відлуння цього слова розчинилося в повітрі, і з жахом зрозуміла, що це не жарт, принаймні для неї. «Це ви сказали, не я?» – голос короля впав до шепоту. «І мені приємно це чути». «Стережися, мій королю!» – крикнув хтось із придворних, змусивши Лану Рвучко вивільнити свою руку з пальців Олеся. «Ця чужинка може бути небезпечна, не довіряй їй!» Не довіряти жінці, котра врятувала мені життя? Король виглядав шокованим. А кому ж тоді вірити? Радник, ну, звісно, не міг бути тільки він, опік Світлану з неважливим поглядом. Ще невідомо, мій володарю, що вирвало вас із царства мертвих, зілля чужинки чи молитви королеви. Он як? Олекса відкинувся на спинку ложа, його гнів на несвоєчасне втручання можна було помітити тільки по очах. Обличчя залишалось безпристрасним. Можливо, ми зуміємо прояснити це питання, мій раднику, і з'ясувати, що ж саме мені допомогло, якщо будемо знати точно, за що молилась королева. Роман відскочив від ложа так хутко, ніби його вдарили, і розчинився в юрбі придворних. З цієї маленької суточки Лана зробила два висновки. Один приємний, а інший ні. Приємний полягав у тому, що король не любить свою королеву, а неприємний у тому, що королева у нього все таки є. Значить, це її сукня вчора підморгнула чорним оксамитовим краєчком із Запорога. І тут же, змитаючи вихором ложпиння другорядного. Квапливо постало питання, а як же любов до скону? Як же випробування водою і галявина в чорному лісі? Щось тут було не так, щось не співпадало. І хоча Світлана впевнена була, що Олекса не брехав їй, все ж бентежилась. Проте вона не встигла як слід засумніватись, бо двері відчинилися, і до покою увійшла королева. Олекса знову підвівся, голови старішин, лікарів та романи негайно схилились, і Лані довелося наслідувати цей приклад, тому дружину короля, вона мимохідь, розглядала з-під лоба. Щиро кажучи, зустрінь вона цю молодицю на вулиці у простому селянському вбранні, подібному до того, що було зараз на ній. Вона однаково безпомилково ідентифікувала б її як особу блакитної крові. Небеззаздрісного захоплення відзначила подумки Лана. І вона сприйняла б її не просто як шляхтянку, ні, саме як королеву. Бо лише королевою могла бути ця висока, ставна жінка з неприродно прямою спиною, у довгій сукні на цей раз червоного оксамиту, з-під якої визирав поділ білої сорочки. Досить широка смуга з найтоншого полотна, такого ніжного, що воно аж надто скидалось на батист. Найзу сукні був обшитий візерунчастою каймою. Круглий, широкий комір, гаптований золотом і прикрашений дрібними річковими перлами, був, вочевидь, накладений на сукню, а не пришитий. Світлана, яка сама частенько майструвала собі одяг, все помітила одразу. Коси королеви приховував плати з білого атласу, Недбало закручене навколо шиї і мальовничими складками спадаючи на плече, проте її очі незвичайного бурштинового кольору та темно руді брови, а також кілька неслухняних волосинок, що вибили з під плату біля скронь, давали право на припущення: ця жінка була рудою. Тонку, навіть під важким шаром оксамиту талію, охоплював золотий пояс ланцюг. І скілець, зачеплених одне за одне. Останньою його ланкою було вже на кільце, а золотий диск сонця, схожий на той, що належав Світозару, проте значно мініатюрніший. Невеличкі ніжки королеви були взуті в сап'янові черевички на високих підборах. Побачивши каблучки, Лана ледь не заголосила від розпачу а покриту голову вінчала золота зубчата корона. Виглядала королева дорого, що й казати, та й привітність, що освітилася в борштинових очах, промовляла на її користь. Все зіпсував голос, абсолютно рівний, безбарвний і байдужий. Коли королева, простягнувши руки в золотих браслетах до чоловіка, нарешті заговорила – Олена склалось враження, ніби вона спостерігає за грою акторки в аматорському театрі. Не те, щоб акторка була зовсім бездарною. Ні, швидше за все, їй було глибоко начхати на свої репліки, на свою роль і на свого партнера. Слів не дібрати, мій володарю, щоб виказати щастя, яке я відчуваю, бачачи тебе знову дуже.